Második rész. A házasságtörő hercegnők. A Tolomai bankház. Spinello tolomai mester mélyen elgondolkodó arcot vágott, aztán suttogóra fogott hangon, mintha félne, hogy valaki hallgatózik az ajtó mögött, kérdezte. 2000 livr előleg? Ez a szép kis összeg megfelel eminenciádnak, igaz? Bal szemét lehunyta jobb szeme ártatlanul, nyugodtan csillogott. Jól lehet, sok évvel ezelőtt települt Franciaországba, mindmáig nem tudott szabadulni olaszos kiejtésétől. Barna bőrű, dublatokás kövér ember volt. Gondosan nyírt, szürkülő haja, finom posztóból készült, szörmével szegett ruhájának kalérjára omlott. Körte alakú pocakján, de Megfeszült a kelme. Beszéd közben két kövérkés, elkeskenyedő újú kezét melle magasságában gyengéden egymáshoz dörzsölgette. Ellenségei szerint nyitott félszeme a hazugságé volt, a másikat az igazságét mindig behunyta. Ez az ember Párizs egyik legtekintélyesebb bankárja, szinte püspökként viselkedett. Legalábbis most, Amidőn egy prelátushoz intézte szavait. A prelátus Jean de Marine volt, vékony, elegáns fiatalember, ugyanaz, aki előző nap a püspöki ítélőszék tagjai között, a Notre-Dame kapuja előtt, lagymatag mozdulattal vonta magára a figyelmet, mielőtt oly hevesen kikelt a nagymester ellen. Szenz érsek elévén alárendeltje volt a Párizsi Egyházmegye, s mind Engelrand de Marin fivére, igen közelről ismerte a királyság ügyeit. Kétezer livr? kérdezte ő is. Hogy elrejtse a bankár által említett összeg hallatán érzett nagy örömét és meglepetését, úgy tett, mintha a drága kelméből készült lila ruhája ráncait simítaná el térdén. Hát igen, ennyi elegendőnek tűnik, igyekezett közönyös arcot erőltetni. Szeretném persze, ha a dolgok a lehető leggyorsabban rendeződnének. A bankár úgy figyelte, ahogy egy nagy macska les, egy szép madárkát. Itt most azonnal rendezhetjük is, jegyezte meg. Nagyszerű, mondta az ifjú érsek, és mikor óhajtja, hogy átadják önnek azokat a hangja elakat, mert zajt vélt hallani az ajtó mögött. De nem, minden csendes volt, csak a szokásos reggeli lárma hatolt a szobába, a Lombardok utcájából. A kartköszörűsök, a víz, a fűszerszám, a hagyma és bolytfű, a túró és faszén árusok kiáltásai. Tejet vegyenek, asszonyságok, tejet! Finom sámpányi sajton Faszén, egy zsák, egy dénár. A síenai módra készített hármas csúcsívű ablakon beáradó fény halványan megvilágította a dúskárpitokat, a tölgyfa pohárszékeket, a vasalt hatalmas ládát. Azokat a tárgyakat, fejezte be Tolomei az érsek megkezdett mondatát, amikor eminenciádnak megfelel, amikor eminenciádnak megfelel. Felnyitotta a ládát, kiemelt belőle két zacskót, egy lúdtollakkal, pergamenekkel, írótáblácskákkal és apró hegyes réz írószerszámokkal volt írópultra helyezte. Mindegyikben ezer livr van, magyarázta. Ha óhajtja, már is magával viheti. Eminenciát számára készítettük elő, és e kegyeskedjék, eminenciás uram, aláírni ezt az elismervényt. Papírlapot meg lúdtollat nyújtott át Jean de Nagyon szívesen, mondta az érsek, és kezdhűjét le sem húzva, kezébe vette a tollat. De mielőtt a nevét aláírta volna, kisé habozott. Az elismervény felsorolt minden tárgyat, amelyet át kell adni, hogy tolomai áruba bocsáthassa a templomi kegytárgyakat, tartókat, értékes kereszteket, ritka fegyvereket. Mind-e drágaság a templomosok hajdani kommendáiban elkobzott, és az érsegség területén őrzött javakból származott. Ezek a javak pedig részben a királyi kincstárat, részben az ispotályos lovagrendet illették. Amit most az ifjú főpap idejét nem vesztegetve elkövetett, sikkasztás volt. Hűtlen kezelés. Aláírni ezt a hosszú listát, amikor csak az este égették meg a nagymestert? Jobban szeretném, ha kezdte tován. Ha ezeket a tárgyakat nem Franciaországban értékesíteném? Vágott közbe ismét Tolomei. Ez magától értetődik, eminenciás uram. Non-shoh ahogy hazánkban mondják, nem vagyok bolond. Azt akarta mondani, hogy hogy ezt az elismervényt rajtam kívül soha senki nem fogja látni. Ez nekem legalább annyira érdekem, mint eminenciádnak. Mi, bankárok, csak nem olyanok vagyunk, mint a papok, eminenciás uram. Kegyelmedéka a lelkeket gyógyítják, mi az erszényeket, s mi ugyancsak titoktartásra vagyunk kötelezve. S hogy tudom, hogy ez a pénz csupán eminenciás uram kimeríthetetlen irgalmasságának céljait szolgálja, egy szót sem ejtek róla, Legfeljebb abban az esetben, ha baj érni egyikünket vagy másikunkat, amitől Isten óvjon bennünket. Keresztet vetett, majd az asztal mögött egy távol tart, hogy távol tartsa a gonoszt, bal balkeze két ujjával szarvat mutatott. Nem lesz ez nehéz eminenciádnak, mutatott az acskókra, mint aki lezártnak tekinti a vitát. Oda várnak a szolgáim, nyugtatta meg az érsek. Akkor ide, ha szabad kérnem, tette ujját tolomely a papírra, ahol az érseknek alá kellett írnia. Jean de Marie nem visszakozhatott. Ha valaki cinkosokra szorul, bíznia kell bennük. Amint látja, eminenciás uram, folytatta a bankár, ekkora összegről lévén szó, alig ha számíthatok nyerességre. Csak nehézségeim lesznek, de hasznom semmi. De én kedvezni akarok eminenciádnak, mint hogy befolyásos ember, és a befolyásos emberek barátsága értékesebb, mint az arany. Mindezt Jámbor hangon mondta, de bal szemét továbbra is csukva tartotta. Végül is ez az ember igazat beszél, gondolta Jean de Marine, és aláírta az elismervényt. Erről jut eszembe, eminenciás uram, mondta Tolomei. Nem tudja védetlenül, hogy a király, Isten óvja őt, miképpen fogadta a tegnap néki küldött vadászkutyákat? A, mit mond? Szóval kegyelmettől származik az a nagyagár, amely nem tágít mellőle, az amelynek a Lombard nevet adta. Lombardnak nevezte el? Örülök, hogy ezt hallom. A mi felséges urunk ugyancsak szellemes nevetett Tolomei. – Képzelje, eminenciás uram, tegnap reggel! Belekezdett a történetbe, de kopogtak az ajtón. Egyik írnoka jelentette, hogy Robert Artoa kíván beszélni vele. – Igen, azonnal megyek. Bocsátotta el emberét egy kézmozdulattal, Tolomei. Jean de marény elkomorodott. – Jobban szeretném, ha nem találkoznék vele, mondta. – Persze, persze. Bólogatott hízelkedően a bankár, de a Kegyemes úr nagyon is bőbeszédű. Megrázott egy asztali csengőt, az egyik kárpit s egy testhez álló zekébe öltözött fiatalember lépett a helyiségbe. Ez volt az az ifjú, aki előző nap csak nem fellökte Franciaország királyát. Kísérd le öcsém az érsekúr ő eminenciáját, szólt a bankár. De kerüld el a csarnokot, s ügyel, hogy senkivel ne találkozzék. Ez pedig vidd le az utcára, nyomta a két aranyjal telt zacskót a legény karjába. Viszont látásra, eminenciás uram! Spinello tolomai mester mélyen meghajolt, hogy megcsokolja a prelátos ujján fénylő ametiszt gyűrűt. Aztán félrevonta a kárpitot. Midőn Jean de Marin távozott, a sineai visszament az asztalhoz, és gondosan összetekerte az aláírt elismervényt. Koglione, dörmögte. Vanessió ladró, Koglione. Coglione. Balszeme egy pillantásra felnyílott. Ja, amúgy ez azt jelenti, hogy tökfej, hivalkodó, tolvaj, de főképp tökfej. Miután az írást bezárta a vaspántos ládába, maga is elhagyta a szobát, hogy másik látogatóját fogadja. Lement a földszintre, és végig haladt a hatablakos nagy csarnokon, ahol a pultok voltak elhelyezve, mert Tolomai nem csak bankár volt, hanem ritka áruk behozatalával és értékesítésével foglalkozó kereskedő is. Ezeken a pultokon a fűszerektől és a kordobai börtől, a flandriai posztóig, az aranyjal hímzett ciprusi szőrnyegekig és az arábiai illatszerekig minden fényűzési cikket meg lehetett találni. Egy tucatnyi segéd foglalkozott a szüntelenül érkező és távozó ügyfelekkel. A számvevők számításokban merülten dolgoztak, különleges számoló tábláik segítségével amelyeknek rekeszeiben rézérmék halmozódtak, s a tágas csarnok visszhangzott az alkutozók zsibongásától. A kövér gyorsan végigment a csarnokon, útközben üdvözölt egy ismerőst, kiavított egy hibás számot, leszidott egy segédet, és a foga között elmormogott, nientével elutasított egy hitelkérelmet. Robert D'Artoa egy levantei fegyverekkel megrakott pult fölé hajolt. Egy aranyal díszített súlyos tört latolgatott a tenyerén. Amikor a bankár megérintette a karját, az óriás hirtelen hátrafordult és kedélyesen parasztos képet erőltetett magára, mint általában, ha megnyerő akart lenni. Nos, kegyelmes uram, szüksége van rám? Igen, felelt az óriás. – Két dolgot kérnék magától. – Az első gondolom pénz. – tártóá, Hát mindenkinek tudnia kell, hogy egész vagyonnal tartozom magának, vérem szipolyozója. – Gyerünk, tárgyaljunk inkább odafenn. Elhagyták a csarnokot. Az első emeleti irodában a becsukott ajtó mögött szólalt meg ismét tolamei. Ha újabb kölcsönről van szó, nagy uram, attól tartok, hogy ez már nem lehetséges. Miért nem? Kedves gróf érvelt hikkattan hígattan amikor kegyelmet pert indított Mahaut nagynénje ellen, Ártoá grófság örökléséért, én fizettem a per költségeket. Ezt a pert nagy uram elvesztette. Álnokság miatt veszítettem el, s ezt kegyelmed nagyon jól tudja kiáltott fel Ártó grófja. Annak a szuka mahautnak az ármánykodása okozta, hogy tököljen meg a nyomorult. Megkapta Ártoát, hogy aztán a leánya révén Franskomté visszaszálljon a koronára. Piszkos ügylet. Ha volna igazság, akkor most nekem, a királyság perjének és Franciaország leggazdagabb báruljának kellene lennem. És az is leszek. Toromei, hallja-e, az is leszek hatalmas ökle lecsapott az asztalra. Kívánom kegyelmednek, mondta Tolomei továbbra is nyugodtan. De addig is nagyura a pervesztese. A bankár már nem szertartáskodott Tártóával, sokkal bizalmasabban tárgyalt, mint az érsekkel. Azért mégis megkaptam a koncsi várbirtokot, és nekem ígérték Bömontlőrós grófságot is, 5000 livr jövedelemmel válaszolt az óriás. De nagy uram még nem kapta meg a gróságról az adománylevelet, és adósságából még semmit nem törlesztett. Sőt, ellenkezőleg még nem sikerült behajtani a jövedelmeimet, a kincstár is több évi járadékommal tartozik, amelynek nagy részét már előre lekötötte nálam. Nagy pénzre volt szüksége, hogy rendbehozassa a tetőit, meg az istállókat. Leégtek, védekezett Robert. Jó, aztán ismét pénz kellett, hogy megtarthassa, ártohály híveit. Mire mennék nélkülük? E hű barátok, a fineszek és szasztrék, a kamontok meg a többiek segítségével viszem majd egyszer győzelemre az ügyemet, ha kell, akár fegyverrel is. Aztán mondja csak, bankár uram! Az óriás most hangot változtatott, mintha elege lenne a megdorgált iskolás fiú szerepéből. Hüvejk és mutatója közé csippentve a bankár ruháját, szeriden a levegőbe kezdte emelni tolomeit. Mondja csak, maga fizette a peremet, az istálóimat, a híveimet, ez mindig az. De nem tetszett néhány szórbusás kis haszonra általam? Kijelezte magának hét évvel ezelőtt, hogy a templomosokat csapdába csalják majd, akár a nyulakat. És kitanácsolta, hogy vegyen fel kölcsönt tőlük, amit soha nem kell visszafizetnie. Ki magát jó előre a pénzrontásra. Ez lehetővé tette, hogy minden pénzét áruba fektesse, amin aztán háromszoros nyereséggel adott túl. Nos, ki tette mindezt? A pénzvilágnak örök hagyományai vannak, s a nagybankoknak mindig megvoltak a kormányokhoz közelálló tájékoztatói. Spinello tolomai mester legfőbb hírforrása Robert Artoágróf volt, a király testvérének Charles de Valois kegyelmes úrnak a barátja, és Eszem-Iszom cimborája. Valois pedig a szűkebb tanács tagja révén mindent elmondott Artoágrófjának az ország ügyeiről. Tolomei kiszabadította magát Robert Artoa markából, elsimította ruhája ráncait, s bal szemét továbbra is lehúnyva, mosolyogva mondta. Elismerem, nagy uram, elismerem. Kegyelmes uram néhányszor igen hasznos felvilágosításokkal szolgált. De sajnos... Mi az, hogy sajnos? Sajnos a kegyelmed révén szerzett nyereség távolról sem fedezi az előlegzett pénzösszegeket. Ez igaz? Igaz, nagy uram, nézett rá tolomai a legártatlanabb és a legmélyebb sajnálkozást tükröző arccal. Hazudott, de tudta, hogy büntetlenül teheti, hiszen Robert D'Artois bármi ügyes volt is a cselszövésben, alig konyította a pénzügyi műveletekhez. Off! bosszankodott az óriás. Vakarózott és jobbra-balra ingatta fejét. De mégis a temblomosok... Ma reggel csak elégedett? kérdezte. Igenis, meg nem is, nagy uram, igenis, meg nem is. A templomosok már régóta nem avatkoztak az üzleti ügyeinkbe, és most majd kire fogják hárítani a felelősséget? Ránk, a lombárdokra, ahogy elneveztek bennünket. A pénzávaló kereskedés egyáltalán nem könnyű mesterség. És mégis nem nélkülözhetnek minket. Most jut eszembe. Változtatott témát Tolomei. Valah kegyelmes úr nem említette, hogy ismét megváltoztatják a párizsi livr árfolyamát? Mert ez a hír járja. Nem, nem, semmi ilyesmit nem mondott. De ez egyszer folytatta előbbi mondókáját Dartói, markomban van mahaut. Markomban van, mert a leányai meg az unoka húga is a markomban vannak. És megfojtom őket. Így ni mint a kártékony görényeket. A gyűlölettől megkeményedtek a vonásai, hogy szinte megszépült az arca. Ismét talomeihez lépett. A bankár elgondolkodva nézte. Hogy bosszút állhasson, ez az ember mindenre képes. Mindenképp kölcsönzök neki, még ötszáz livr Miről van szó? kérdezte fenhangon. Robert D'Artois suttogóra fogta a hangját, szeme ragyogott. A kis lotyok szeretőt tartanak, s ma éjszaka óta szeretőjük nevét is tudom, de erről egy szót se. Egyáltalán nem akarom, hogy kiderüljön. Egyelőre még nem. A új újfent gondolataiba merült. Erről már hallott valamit revesgetni, de nem akarta elhinni. És ez mi módon lehet hasznára nagy uramnak? kérdezte végül. Hasznomra, kiáltott fel ismét hát mondja csak bankár, el tudja képzelni a szégyent? Franciaország leendő királynéját és sógornőit rajta kapják akár csak holmi ribancokat a ficsúrjaikkal. Ez hallatlan botrány. A két burgundi família nyakig merül a mocsokba. Mahaut minden hitelét elveszti az udvar előtt. A házasságokat felbontják. Az örökségek a koronával kapcsolatos reményekkel együtt eltűnnek. Akkor majd kierőszakolom perem újra felvételét, és meg is nyerem. Felalá a szobában, s lépteitől megrendült a padló, a mennyezet meg a bútorok. És nagy uram fogja felfedni a szégyent? kérdezte tolomai. Csak úgy beállít a palotába, és megkeresi a királyt. Dehogy, uram, nem én. Engem meg sem hallgatnának. Valaki más lesz az, sokkal alkalmasabb személy. De az illető nincs Franciaországban, s éppen ez a másik ügy, amit kérni akarok. Egy megbízható és nem túl feltűnő emberre lenne szükségem, aki Angliába vinne egy üzenetet. Kinek, nagy uram? Izabella királynénak. Á! Csak nem, dünnyögött a bankár. Aztán csend lett, csak az utca zsivajgását lehetett hallani. Igaz, hogy Izabella királynét nem úgy ismerik, mint aki nagyon kedvelné Franciaországi sógornőit, mondta végül Tolomei, akinek nem volt szüksége bővebb magyarázatra, hogy megértse, miképp szövi ezt az összeesküvést, Dártoá. Azt hiszem, nagy uram, igen jó barátja Izabella királynénak, és néhány napja Angliában járt, nem de bár. A múlt héten tértem vissza, s azóta nagyon sokat tettem. De miért nem saját emberét, vagy valóan kegyelmes úr egyik lovasát küldi Izabella ő felségéhez? Az én embereimet csak úgy, mint való a kegyelmes úr embereit ismerik abban az országban, ahol mindenki figyel mindenkire, s nagyon gyorsan meghiúsítanák terveimet. Azért gondoltam, hogy egy szemfüles kalmár is megfelelne. Kegyelmednek sok olyan embere van, akik megbízásából utaznak. Egyébként az üzenet nem tartalmaz olyasmit, ami bajt okozhatna a hírvívőnek. Talomei az óriás szemébe nézett, eltűnődött, végül megrázta a bronz csengőt. Megkísérlem, hogy ismét szolgálatára legyek, mondta. Szétnyílt a kárpit, és az a fiatal ember lépett a szobába, aki az érseket az imént kikísérte. A bankár bemutatta. Unaköcsém, Guccio Baglione, most érkezett sínából. Nem hiszem, hogy Mariny barátunk tisztviselői és poroszlói már ismernék. Jól lehet, tette hozzá halkan tolomei, és tettetett szigorral nézett az ifjúra. Szép kis hős tettet hajtott végre tegnap reggel a francia király színe előtt. Milyennek találja a fiút? Robert Dártoá szemügyre vette Gucciót. Csinos legényke, nevetett. Jó formájú, kemény inú, karcsú derekú, trubadór szemű. Őt indítaná útnak, talomei mester. Unoka öcsém az én második énem, mondta a bankár. Csak kevésbé kövér és jóval fiatalabb nálam. Képzelje, egykor én is épp ilyen voltam, de erre már csak én emlékszem. Felkészülhet rá, hogyha az a buzerens edvát király megpillantja, ez a legényke soha nem tér vissza kegyelmethez. Az óriás farrengető nevetésben tört ki. A nagybácsi meg az unoka is vele nevetett. Guccio, mondta Tolomei, megismerkedsz Angliával. Holnap kora hajnalban indulsz Londonba, s ott felkeresed rokonunkat, Albicit. Albici, ismerős név, szólt közbedártoá. Á, persze, Izabella királyné egyik Kalmária. No, látja, kegyelmes uram, tehát felkeresed Álbidzit, s az ő segítségével eljutsz West motors ahol átadod a királynénak, és csak is neki saját kezébe ezt az üzenetet, amelyet a kegyelmes gróf úr most meg fog írni. Később majd részletesen elmondom a teendőidet. Jobban szeretném tolba mondani az üzenetet, jelentette ki Dártoá mert jobban bánok a kopjával, mint a maguk átkozott ló tollaival. Toromei elgondolkodva nézte. Ráadásul bizalmatlan is a fickó, nem akar nyomot hagyni. Ahogy tetszik, nagy uram, hallgatom. És tolbamondásra, saját kezével írta meg az alábbi levelet. Úrnőm, mindaz, amit előre megmondtunk, igaznak bizonyult. És még szégyenletesebbnek sem, mint gondolni lehetett. Ismerem a személyeket, s oly sikeresen felfedtem őket, hogy ha gyorsan cselekszünk, nem menekülhetnek. De csakis felségednek van elegendő hatalma, hogy végrehajtsa, amire készülünk, és idejött által véget vessen a nagy ocsmányságnak, amely feletté befeketíti rokonai becsületét. Nincs egyéb vágyam, mint hogy szívvel, lélekkel, mindenben híven szolgáljam felségedet. – Az aláírás, nagy uram? – kérdezte talomai. – Itt van! – húzott elő erszényéből egy hatalmas ezüst gyűrűt, tártoá, és a fiatalember felé nyújtotta. Hasonló, de aranyból készült gyűrű díszítette hüvelykújját. – Ezt add át Izabella királyasszonynak, ő mindent tudni fog. De biztos vagy benne, Trubad úr, hogy megérkezésed után azonnal fogad a királyné? Hát persze, nagy uram, legyintett Tolomei. Mi egyáltalán nem állunk rosszul Anglia uralkodóinál. Tavaly, amikor Edvárd király itt járt Izabella felséges asszonyjal, ezer livrt vett bankjainktól. több társaságnak kellett összeállnia, hogy kérését teljesíthessük. Ezt az összeget még nem fizette vissza. Őse? Kiáltott fel Dártoá. Az ámbankár. És az? Az első dolog, amit az imént kértem? A soha nem tudok kegyelmességednek ellenállni, sohajtott fel tolomei. A ledából egy zacskót emelt ki, és Dártoá markába nyomta. Ötszáz livr, mondta. Ez az egész, amit adhatok. A számlájára írjuk csak úgy, mint küldönce úti költségét. Hely, bankár! Vankár, te igazi jó barát vagy, kiáltotta Tártoa és széles mosolya egész arcát beragyogta. Ha visszakapom atyám birtokát, kincstárnokot csinálok belőled. Számítok rá, nagy uram, hajolt meg Tolomei. Ha pedig ez nem sikerül, akkor magammal viszlek a pokolba, hogy megvásárold részemre az ördögpárt fogását. Az óriás távozott, miközben kilépett a számára meglehetősen szűk ajtón. akár csak valami labdát a tenyerén táncoltatta a pénzesz zacskót. Már megint pénzt adott neki, bácsikám, rázta a fejét rosszallóan gucció, pedig azt mondta, hogy gucció, mi jó gucció, nézett rá gyengéden a bankár, s most mindkét szemét tágra nyitotta. Emlékezz mindig szavaimra. E világ nagyjainak titkai, a néki kölcsönzött pénz kamata. Éppen ma reggel kaptam Jean de Marine ő eminenciájától és Ártó egy-egy minden aranynál többet érő hitellevelet, amelyet a maga idején majd értékesíteni fogunk. Ami pedig a pénzt illeti, majd abból is visszaszerzünk egy keveset. Néhány percig tűnődött, aztán megszólalt. Angliából visszatérőben neflőlövű felé kell kerülnöd. Rendben van, bácsikám, bólintott lelkesedés nélkül, Gucsio. Ottani megbízottunk nem tudja behajtani kressai várurával szemben fennálló követelésünket. A családfő nemrég halt meg, az örökösök nem akarnak fizetni, azt hiszem, semmiük sincs. És mit lehet tenni, ha semmiük sincs? Ugyan. Vannak falvaik, van földjük, s talán rokonaik is vannak. Vegyenek fel valahol kölcsönt, s abból fizessenek nekünk. Ha pedig nem tudnak fizetni, elmégy a Montforti elöljáróhoz, és lefoglaltatod, majd eladod mindenüket. Tudom, ez nehéz ügy, de egy bankár szokja meg, hogy kérlelhetetlennek kell lennie. A kisebb ügyfelek számára nincs írgalom, mert akkor nem tudnánk kiszolgálni a nagyokat. Mire gondolsz, figliumio? Angliára, bácsikám, felelte gucci A, a neflői kerülőt, ha bár ráállt, robotnak tekintette. Most már minden kíváncsisága, minden kamaszos álma London felé irányult. Első ízben fog tengerre szállni. A Lombard Kalmár élete határozottan kellemes élet, és váratlan meglepetéseket tartogat. Útra kelni, végig száguldani az országutakon, titkos üzeneteket vinni hercegeknek. Az öregember mélységes gyöngétséggel figyelte unoka ücsét. Ravasz és fáradt szíve, egyedül gucció iránt érzett szeretetet. Szép utazásban lesz részed, irigyellek érte, mondta. Kevés hozzád hasonlókorú ifjúnak van alkalma ennyi országot látni. Tanulj, szimatolj, figyelj meg mindent, beszéltes másokat, de magad keveset szólj. Vigyázz, ha valaki italral kínál, ne adj több pénzt a lányoknak, mint amennyit érnek, és vedd le a kalapod, ha körmenettel találkozol. S ha ismét egy királyútját keresztezed, azt úgy tedd, hogy ez alkalommal ne kerüljön nekem egy lóba, vagy egy elefántba. Igaz a bácsikám, mosolygott Gucsió, hogy Izabella királyné olyan szép, amilyennek mondják.